tettünk vallást, hogy itt vagy közöttünk. Így énekeltük, hogy itt az Isten köztünk. Lehet-e nagyobb? Lehet-e ennél drágább ajándékod a számunkra, mint hogy itt vagy közöttünk? Te is, én te ígérted, uram, Te mondottad, hogy ahol ketten vagy hárman a te nevedben jönnek össze, te vagy közöttük. Most azt kérjük tőled alázattal, és ez az egyetlen kérésünk ebben a pillanatban. Hadd érezzük meg, hogy itt vagy közöttünk. És így hat töltsük el a te jelenlétednek a valóságában ezt az órát. És így hadd halljuk a te szabadat. Így szólíts meg bennünket. Közöttünk lévő Isten.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 Az ő atya annak okáért, kimenvén kérlelé őt, ő pedig felelvén, mondta atyának, én ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak, mikor pedig ez a te fiat megjött, aki paráznákkal emisztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott túlkot.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 a múlt hónap harmadik vasárnapján, arról a tékozoló fiúról beszéltem, aki elveszett és megtaláltatott. De mostan derült ki, illetve hát mostan látjuk, hogy van ennek az édesatyának egy másik fia is. Egy olyan fia, aki soha nem távolodott el olyan messze az atyától, mint az ifjabb testvér. Tehát aki mindig otthon maradt az édesatya mellett, de ímé most, amikor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 És hogy az is van magától értetődő, hogy ő naponként imádkozni szokott, és vasárnaponként el szokott járni a templomba. Tehát úgy mondhatnám, hogy az az idősebb testvér olyan forma emberrel, tehát mint amilyenek éppen mi vagyunk. Hiszen, hogy mennyire nem vagyunk Istentől elrugaszkodott emberek, bizonyságre áll az, hogy most is itt ülünk az ő házában, ágyítatosan hallgatva az ő igényét. Sőt, minnyájunk valamilyen formában, annak is tudatában vagyunk, hogy munkatársai vagyunk, ami atyánknak. Mert hiszen mind az a munkatér, ahol kikidolgozik közülünk, nagyon jól tudjuk mi, akár egyházban, akár családban, akár gyárban vagy hivatalban, az végső fokon mind-mind az Isten szántó földje, az Isten gazdagsága, ami atyánknak a gazda gazdasága. Tehát Réánk is azt mondhatná, Ani, urunk, Fiam, leányom, te mindenkor én velem vagy, mindenem a tiéd. Micsoda gazdag élet. Képzeljétek csak el, testvérek, hogy micsoda gondtalan, boldog lehetőség Istennel együtt élni. Isten gyermekének lenni, Istenhez tartozni. Istennél otthon lenni. Istennel együtt végezni a munkánkat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 Ilyen megszokott, ilyen szürke, ilyen unalmas, ilyen eseménytelen, ilyen örömtelen. Nincsen benne semmi meglepő, nincs benne semmi lelkesítő, nincs benne semmi szenvedély, nincs benne tűz, nem ünnep. Sőt, nagyon is egyhangú, monotó unalmas. Ez az a keresztény ember, aki...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 Aztán mégis milyen szerencsésen megúszta. mond nem lappang benned valahol a lelkednek a mélyén valamilyen titkos irítség a világ fiaival szemben? Hogy milyen jó a világ fiainak, azok belevethetik magukat mindenféle bűnökbe, anélkül,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 másoknak olyan bűne fölött, amit ő maga is de szívesen elkövetne titokban. Figyeljétek csak meg, hogy milyen megvetően tudja mondani, mikor ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat. Ez a tipikus erény csőz, Akkor olyan megvetően beszél arról, hogy az a másik milyen, hogy milyen züllött, hogy milyen korhely, hogy milyen erkölcstelen, hogy milyen hitvány. És közben szinte csorog a nyál, amikor a másiknak a bűnéről beszél. Alig bírja leplezni az irígségét. Mert ő is deszívesen tenne titokban egy-két lépést azon az úton, amit olyan rettenetesen elíté.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 Hát mindenem a tié. Nem kell neked néha valami más, ami nem az atyái, hanem ami a, ami a világi, valami a világból. Nem kellene mi. Megszoktuk mi köszönni, kedves testvérek egyáltalán azt, hogy szólhatunk az Istenhez, meg azt, hogy hihetünk benne amit értünk tett a Jézus Krisztusban. Ez tényleg oh. olyan hihetetlen nagy csodami számunkra. Megszoktuk mi azt köszönni, hogy, hogy ő meghallgat, mert azt ígérte. Meg azt mondta, hogy minden gondunkat vessik őre, és ez tényleg örömet jelent a számunkra. Tudjátok, hogy az egész keresztény mi voltunknak az egyik legnagyobb veszedelme, mi csoda?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 Ez a fiatalabb testvér már rájött erre, ő már össze tudja hasonlítani, hogy melyik az igazán jó, otthon ne vagy távol, mert ő már megkóstolta és megutálta azt, amire a másik testvér még csak vágyakozik. Ő már nagyon jó tudja, hogy mennyire ez az igazi gazdagság, amit az atyennek, az idősebb testvérnek mond, hogy hát fiam, hát te mindenkor én velem vagy, és mindenem a fiét.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 Hát akkor lássad te is így magadat. De éppen mindenkor lássad így magadat. Tehát az Isten jelenlétében is, az Atyával való megbékült és kiengesztelődött közösségben. De éppen mindig, tehát ne csak alkalmonként, ne csak egy-egy áhítatnak a percében, ne csak egy-egy templomi Isten az ideje alatt, ne csak egy-egy urvacorázás -egy alkalmával, hanem éppen mindig, mert...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 Embernek, egy Lorenz nevű atyának az írását olvastam egyszer, ezt írja. Egyetlen törekvésem az, hogy magamat szakadatlanul az ő jelenlétében tartsam, miközben figyelmemet őre irányítom, szívbéli szeretettel őre föltekintek, és csendes és titkos beszélgetésben ő vele foglalkozom úgy, mintha ő igazán, mintha ő igazán jelenvalónak is látná.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 Így szóljunk minnyáján együtt a 425. számú ének második és harmadik versével, ami az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 Mindazt amivel Te megakartál örvendezteti bennünket, olyan nagyon elkoptattuk. Mindaz, amivel Te megakartál akartál lepni minket, mint a te végtelen nagy gazdagságodat, azt mi úgy megszoktuk, és olyan unalmas sokszor a számunkat. Ó, Urunk, bocsásd meg, bocsásd meg most ezt a, ezt a nyomorúságunkat.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 megláthattuk, hogy milyen nagy különbség az, hogy közel vagyunk-e hozzá, vagy közösségben vagyunk-e vele. Azt kérjük tőle, hogy ne hagy békét. Egyik önnek sem. Amíg le nem omlik minden válaszfal közöttünk és te közötted, amit még eddig talán nem is tudtunk és nem is láttunk. És a közelségből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 nagyon boldog csoda az, hogy bűnbocsátó kegyelmedbe befogad, most is. Ne engedd, hogy napirendre tudjon térni a lelkünk, afölött való álmodatban, hogy mit tettél velünk a Jézus Krisztus áldozatával. Hogy mekkora árt fizettél, érti. Akik itt olyan nyugodtan ülünk. És akik olyan nagyon természetesnek tartjuk már az egész ügyet. Ó, urunk! Hadd legyen a számunkra élet, a Jézus halál! Ámne! Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országot!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 Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őjzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terjád, és adjon te a békességet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.